Кинулася дівчина до нього. Я теж схопив за руку бідолаху. Незграбно переставляючи ноги, він поплентався за нами. «Ех, ти мученик!» – сказав я. Дівчина зашарілася. «Пробачте, з ним ще такого не бувало. Він не тільки... Він занедужав. На її обличчі світилося щось лагідне, голубине. «Брат?» – спитав я. «Гірше». Далі виявилося, що і справді таке «Гірше?» Машина рушила, потягло свіжим вітерцем, і пасажир ожив. Почав наспівати простенькі мелодійки, пригнув дівчину до себе і припав лицем до її вуха. Шептав щось гарячково, голосно сміявся. Дівчина пручалася, сердито хитала головою. Все це я бачив краєчком ока в дзеркальці. Коли недоладний спектакль мені набрид, я зупинив машину і запитав закоханих. Може досить? У мене й так сьогодні настрій поганий. Чи не краще вам було б прогулятися ніжками? Самі ж бачите, що машина моя до повзання вулицями не пристосована. Крути далі, сердито наказав п'яний, і не дуже тряси, хворого везеш. Хотів витурити його з машини, але тут прозвучало ласкаве прохання. Пробачте йому, він сам не розуміє, що верзе. Довезіть нас, бо я з ним замучусь. Поїхали далі. І знову той же сміх, той же шепіт. «Та коли ж, коли? Мені набридло чекати. Потім про це, потім. Ми ж тут не одні. Ні одні. Скажи, коли? Мені набридли твої відтяжки та відмовки. Відчепись!» – відрізала дівчина. «Ніколи!» І затулила лице руками, заплакала. А я подумав, навіщо мені оця музика? Вони щось не ладиться, вони сваряться, а я тут до чого? Хлипані дівчини просто мордувало мене. Чому вона, така мила, така хороша, возиться з цим п'яним грубіяном? Трохи заспокоївшись, дівчина заговорила благально. Тобі ж скоро під землю. Вийдемо звідси разом, там і одружимось. Підходяще місце знайшли для розмови про одруження. Дивні люди. Хоча дивуватися з нього нічого. Щось п'яного візьмеш. Але вона невже не розуміє, про що таке базікати. Не годить. А дівчина виркувала далі. «Чого нам поспішати?» «Там життя піде зовсім по-іншому. Спочатку все влаштуєш, а потім приїду я». «Дурний цю скіпів жених. Я під землю не піду. Нездоровий, мене звільнено». «Коли? Хто тебе звільнив?» «Я сказав, що хворий». Уперто повторив жених. «Невже ти не знала цього? А ще кажеш, що любиш?» «Неправда це? Неправда?» – розпачливо вигукнула дівчина. Це все твій батечко, це його витівки!» та не голосуй! А совість у тебе є? Ти розумієш, що робиш? Не вчи мене. Зупиніть машину, смикнула мене дівчина. Стійте. Я завернув у тиху вуличку і загальмував. Пасажирів моїх, ніби пружиною викинули в різні боки. Жини кинувся за дівчиною, я став на його шляху плати. Потім плати зараз. Він глянув на мене так, ніби я комашкою сидів у нього на долоні, вихопив гаманця і кинув у кабіну. «Ідіть сюди!» – покликав я дівчину. Вона слухняно підійшла до машини, дивлячись на мене розгублено і винувато. «Сідайте!» – смикнув я дверцята. Дівчина сіла, ні на мить не зводячи з мене очей. Жених забіг з другого боку машини. «А ти, тупай, ніжками!» – сказав я. «Вона не хоче бути з тобою!» Жених кинувся до мене, схопив за куртку обома руками, смикнув і позривав гудзики. Я відштовхнув на хабу, взяв за руки і придавив так, що він присів і застогнав. Пальці мої пальці, заскигли вже люгідно. Тим часом дівчина вискочила з машини і стала за товстим деревом. На твоєму місці я крізь землю провалився, б сказав я женихові. Ти півень обскупаний, мішок з кишками. З вірячою силою чванишся, злобно прошипів жених, дикун, ти нещасний, і, стрібнувши пальцями, ніби на них наливло щось бридке, почвалав до дівчини. А я не міг заспокоїтись. Чим же це все закінчиться? Що буде з дівчиною? Чи не заподіє її лиха цей немічний гевал? Недавно один такий випадок отруїв дівчину, яка хотіла розкрити його зраду найвищого. Мені примарилося, що там у кущах він уже схопив її за горло і давить за те, що проговорилася при посторонньому, під перевтоми чи надмірного збудження, все це так чітко вималювалося в уяві, що я навіть хлипання й хрипіння почув. «Потім вчилося якесь гупання, то він зникає. Я кинувся наздоганяти злочинця, вдарився лобом об тугу кругівку, очі затуманувалися, хотілося крикнути – рятуйте її!» Біг натикався на людей, на ходу нишпорив по кишенях, шукав хустину.